широко рознеслася по всіх ближніх і дальніх землях. Дмитро зітхнув і опустив голову. Була слава, була могутність, а тепер усьому кінець. Половина Київської України лежить у руїнах, у пожарищах під п'ятою Батия. Київ доживає свої останні дні, а решта земель і князівств, споглядаючи, як колишня столиця у нерівній Борні, знемагає під ударами кочовиків-язичників, тремтять і німіють у великому страсі. Було від чого впасти у відчай? Хіба думав, гадав він, проживши у Києві півста літ, тобто все своє життя, що стоятиме біля його смертного одра, що його боярина Дмитра ім'я навіки буде зв'язане з загибелью рідного міста. Ці важкі думи так охмарили йому чоло, що на якийсь час він забув, куди і чого йшов. І тільки голос Янки, що сплеснула руками і вигукнула таке звичне слово «таточку», вивів його з задуми і змусив підняти голову. Бояриня Анастасія зі всією сім'єю стояла на ганку князівського палацу, де вони поселилися після того, як залишили свою оселю у Ярославовому городі. Зараз рідко хто сидів у хаті, тривога гнала на двір, навали, на заборола, заворола. Він кинувся до них. «Рідні мої! Дмитре!» – скрикнула бояриня голосно і, впавши бояринові на груди, заридала. «Дмитре! Що ж буде з нами? Що буде з нашими малятами внучатами?» Усі заплакали. Здоровою рукою він обнімав усіх, цілував голубий внучат, що тулилися йому до ніг. Любі мої, дорогі мої, настали для Києва і для всіх нас найважчі дні. Усе, що могли, ми зробили, щоб захистити вас. Тисячі киян полягли. Та не вистоїти, бачу, нам, не утриматися. Це ви повинні знати і бути готовими до найгіршого. Не лякайтеся нічого, видно, так угодно Господу нашому, бо все в руці Його, на Нього уповаємо ми всі. Він розумів, які важкі й жорстокі слова каже. І все ж казав, бо вважав, що немає права приховувати правду. До смерті теж треба кожному приготуватися. Всі збилися у невеличкий гурточок і, обнявшись, плакали тихо, беззвучно. Добриня Вічу, як його руку, знайшла і стиснула Янчина рука. І він, незважаючи на те, що хто-небудь може помітити, Пригорнув дівчину до себе. «Люба моя!» Шепнув на вухо. «Янко! Яночко! Я хочу бути з тобою, добрику!» Відповіла вона ледве чутно. останню хвилину Хочу бути з тобою разом, А там що буде, хоч і смерть!» «Я теж цього хочу!» «Якщо монгали вірвуться В город Володимира, Шукай мене біля Янчиного монастиря!» «Примітка!» Був розташований південніше сучасної Андріївської церкви. Буду живий, то прийду туди. Непомітно користуючись темрявою, що насувалась, він історонив її від гурту. Біля Янчиного монастиря. Який дивний збіг? Чи думала княжна Анна Ярославна, теж Янка, що біля її монастиря, який вона заклала, коли дівчиною від'їздила в далеку Францію, щоб вийти заміж? З французького короля Генріха І, обірвиться, коли життя іншої, незнаної її дівчини по імені Янка. Ні, не знала вона. А чи думала я, що упаду від ворожої шаблі саме в Янчиному монастирі? Боже, Боже, Янка заплакала. Добрику, невже це всьому кінець? Невже це кінець світу? Що він міг їй сказати? Він уже, як і всі, розумів, що Києву не встояти. Що ці холодні грудниві дні – це його останні дні. Він краще, ніж будь-хто інший знав, що пощади нікому не буде. Що смерть і неволя чекають на всіх. І хто знає, що краще – раптова смерть чи важка доля раба або рабині. Тому він не став її тішати, заспокоювати, а сказав відверто «Яночко, ми приречені на смерть. Це так же ясно, як і те, що ти стоїш переді мною. Але я буду з тобою і захищатиму тебе до останнього. Будь мужньою, такою, як молода рязанська княгиня. Пам'ятаєш, ти розповідали мені? Пам'ятаю. Я буду мужньою. А ще раджу тобі в останній день одягнутися у чоловічий одяг. Навіщо? Бо за жінками та дівчатами буде страшне полювання». Я зроблю так, як ти кажеш. А ти пообіцяй мені, що не даси мене живої в руки ненависному ворогові. Пообіцяй, бачиш? Я відчувала, що настане такий день. От він і настав. Обіцяй же мені. Обіцяй, Люба. Цю мить страшний гуркіт долину від Софійських воріт. Усі відчули, як під ногами здригнувся кам'яний підборівок палацу. Мунгали підтянули пороки, Б'ють у браму та в заборола, вигукнув воєвода Дмитро і поцілував вночатний вісток Янку бояриню. Дорогі мої, будемо прощатися. Нам пора. Ходімо, хлопці. В голові стояв якийсь надокучливий безперервний гул, нібито гул, не перестаючи вічовий дзвін. Але чомусь не чути було ударів била лише один протяжний гул що дратував своєї нескінченності, викликав внутрішній спротив, змушував напружувати всі сили, щоб відігнати його від себе, стряхнути, як в'їдливу муху, що настирливо лізав обличчя. Все це Ілля відчував, як у глибокому сні. А ще відчував, що йому важко лежати, важко дихати, ніби камінь наліг на груди і давить-давить до землі. Потім свідомість поволі прояснилася. І він раптом зрозумів, де він і що з ним сталося. Лежав він горілиць на засніженій дерев'яній мостовій поряд з мертвим монгалом Баатуром,